Изложба само за един ден под знака на Карпе Дием. Улови деня, улови момента. Унази прочута фраза на хораци, която обикновено се превежда като възползвай се от деня. В случая това е денят на Димитър. Димитров ден. Само днес можете да видите фотографската изложба на художничката Леда Паташева в уникалното пространство на порта. И то само от 18 до 21 часа. А до края на годината изложбата ще остане видима и посещаема на сайта на Фундация Димитър Еленов, където може да бъде разгледана и да поръчате избрана от вас фотография. Изложбата е в памет на драматурга актьор, режисьор, създател на Детското театрално студио в Сатиричния театър Димитър Еленов. Част от приходите са в подкрепа на документалния филм и книга Свободен, по-свободен Димитър. Ирина Недева разговаря с Розита Еленова, съпругата на Димитър Еленов и с художничката Леда Паташева фотографии, които ще бъдат видими в едно физическо пространство, като изключим сайта на Димитър Ленов, само за няколко часа, само в един определен миг, не случайно. Това е Димитров ден? Съвсем не е случайно и се радваме, че именно на този ден светецът ще бъде с нас и всеки един, който има възможност физически да присъства този четвъртък между 6 и 9 часа ще ви очакваме. Да, Карпедия също така е да ловиш този миг и какво е по-подходящо от това заглавие за, една, за един фоторазказ, защото фоторазказът е един отрязък, който хващаме и, и разказваме една съвсем различна история, защото миг по-късно вече, вече е друга историята. Заповядайте всички. Всъщност това улавяне на мига още в версията на хораци има много общо с терминалното събитие, пред което сме изправени всички ние като хора. Розита, документалният филм се прави под знака на свободата. Свободен, по-свободен Димитър. Защо и от какво беше и е свободен Димитър Еленов? Той се прави под знака на свободата от създателите на този филм и книга. Разбира се, в основата са масна. Има и много други хора, като сценаристката Ирена Дескалова, като оператора Памен Матеев, като монтажиста Димитър Андреев и много от неговите ученици. Мога да спомена Светлана Янчева, Деляна Хаджианкова, Златко Голеков, Димитър Рачков и така нататък. Точно защото тези, които работим по този проект, всъщност сме възпитани в свобода от Димитър Ленов. И това, което прави Димитър Еленов, е да остане до края на живота си истински свободен, нещо, което няма жив човек, който може да отрече или да постави под съмнение. И всъщност той възпитаваше хората, с които работеше, независимо дали това са негови колеги и дали са негови ученици. Той възпитаваше на свобода, възпитаваше на това как може да прекрачваш границите на, на забраните и да останеш вътре в душата си свободен. А нещо, което в изкуството е от съществено значение. Няма как да твориш, ако ти вътре в себе си имаш някакви граници. Тъй като аз събрах спомени на над 50 човека, които са част от неговия живот, общували с него. Тази дума се повтаряше непрекъснато. Дори актьорът Христо Симеонов употреби точно тази фраза. Димитър беше свободен човек. Димитър е свободен човек. Общо взето, почти всички отказваха да говорят в минало време, което за мен беше един бол сам за съкрушената ми душа. И, и така, че им благодаря. А, в случая, като повод, изключително искам да благодаря и на Леда Паташева, защото това, което се случва, е един персонален жест на изключителна щедрост и на отношение на артиста, какъвто е леда, на артиста към друг артист. Не казвам актьор казвам тази дума, която е в по-големия мащаб. И, и тази е изключителна щедрост. Аз се надявам, че това ще създаде онази синергия, от която има нужда. Филма и книгата, които са в подготовка, защото а, Леда пожела да направи благотворителност. Разбира се, винаги а, финансирането е един проблем на финала. А, въпреки, че този проект а, искам да благодаря на Община Бургас, а, където бяха звездните актьорски мигове на Дим Тараленов на община Бургас и разбира се обществената телевизия, там където е мястото на един такъв филм и слава на Бога, че обществените медии закрилят и подкрепят такива проекти. Той ще трябва да бъде създаден и да бъде излъчен в началото на 2024 година. Нека да задам същия въпрос а, обаче и на Леда Паташева, която познаваме като художник, който не за първ път прави изненадващи изложби само в един определен ден и само в един определен миг. А, Леда, за мен е, е интересно а, с... Как виждате Ви ангажимента на Димитър Еленов? Впрочем, Димитър Еленов е роден в семейството на католици, многократно изселвани от София, вероятно и във връзка с факта, че са били католици. А ние знаем, че края на 40-те, началото на 50-те години в България са гоненията срещу католическите свещеници и изобщо към католическата църква у нас. А за Вас с какво а, творческия път и живота на Димитър Еленов кореспондират на тези фотографски образи, които ни предлагате? За мен неговият път като творец, но най-вече като личност и като един човек, който вярва и споделя идеала в, на вярата в ежедневието си, запалвайки толкова много млади хора в изкуството, чрез неговия неподражаем начин той ги зарази и това е до живот. Няма един, който да е започнал да работи с него и, и, да, се, и да се разколеба в пътя си. За мен, по-скоро, неговата личност е един, е един репер, който служи за вдъхновението, така ще кажа. Това беше вдъхновението, което ме накара след два опита, в които след две покани за тази изложба, отложени от мен във времето, с не знай никакви... Аргумент ето, че сега поех, поех този това предизвикателство, защото го усетих като една отговорност към неговата мисия. Защото неговата мисия не свършва с физическата му кончина, той продължава да ни събира чрез проекта, който а, от своя страна розита със толкова много енергия и отдаденост развива. Искам да кажа, че за мен това е най-голяма отговорност, защото Димитър е една светлина за всички нас, които сме се допряли в една или друга степен до неговата личност. Аз мога да прибавя, защото вие попитахте за вярата. Вярата беше огромна част от вътрешната конституция на Димитър. Точно за това аз съм се постарала да има такъв штрих и да присъства. Самия филм, както и в книгата, присъства личността на владиката Христо Пройков. Двамата са детски приятели. Знам от Димитър, че той признаваше Христо Пройков за мансиньора, за своя детски приятел. Доколкото съм разговаряла с мансиньора и той по същия начин. Това са едни паметни моменти за тях двамата. И съм се постарала... Да има такъв штрих. Те, като много малки, подписват един пакт на приятелство, който аз пазя в документите на Демитри и ще публикувам в книгата. Вярвам, че за верните това ще бъде един интересен елемент, такъв, дори артефакт на приятелството. Любопитно е това още повече, че ние говорим през цялото време за Димитър Еленов през ключа на някакво детство и през ключа на неговата младост, феномена Бургаския театър, който след това той развива и чрез своята студия, своята школа за театър за деца, нещо, което вие сега продължавате, така ли? Да, Димитър, в своя интервюта признаваше, че всъщност педагогиката се превърна в а, негова съдба. Много е приятно, че неговите ученици споменах част от имената им преди това. Той има над 40 години, има постоянно, без прекъсване а, актьорски школи, като те започват от Пазърджик. Аз и мислех, че ние в Бургас сме първите, но се оказа, че там в Пазърджик, от Пазърджик, 70-те години, 80-те в Бургас. А, след това, 2000-та година имаше покана на от Сашо Морфов и Пламен Масваров в Народния театър, после в Сатиричния. В сумато е бил, а, така че повече от 40 години постоянно. А, друго което искам да кажа, защото всъщност сега споменавайки част от неговите ученици аз споменавам най-силните актьори и ядрото на а, днешния български театър а, това, което а, искам като мисия на този проект, филм и книга, те по някакъв начин са свързани, е да има памет. Много ми се искаше тази дума и тази тема да споменем в този разговор. А, памет, защото в а, книгата и във филма се споменават имена, като Катя Паскалева като Георги Черк... Келов, като... Кирил Кавадарков, извинете сега, че не ми е толкова услужлива пъркава паметта, но Гриш Островски, Кокола Азарян, Леон Даниел, Николай Поляков, Красимир Спасов, Асен Шопов, всички тези имена всъщност са паметта на Българския театър в 20 век. И, и, и, и мисля, че паметта, дори бих е казала нещо глобално, на фона на много тежките политически събития, на които ние ставаме съвременници. И смятам, че проблема е, че искаме да живееме без памет не можем да живееме без памет. Живота не започва отнес. Някой преди нас е прокарвал някаква партина и отново ще се върна пак в нашото съсловие актьорското, театралното, а, на изкуството. А, това беше стремежа на, на мен и на моя екип да има памет и тези имена да останат. Така че нито филма, нито книгата са само единствено за Димитър Ленов. Те са за хората, които вградиха сянката си в изкуството в а, този период. Фотографията борави с сенки, светлосенки, с, с светлина. Затова въпросът ми към Леда Паташева е какъв е, какъв е фотографския подход към а, тази изложба, посветена на Димитър Еленов и на Димитров ден? Фотографията сама по себе си е едно рисуване с светлината. Естествено, сянката е една огромна част от а, разграничаването, за да можем да да подкрепим светлината, трябва да отдадем значимото и на, и на тъмната част. Така че това е един, едно прекрасна, една прекрасна симбиоза между тъмното и светлото, което е символично е в, в субстанция човешка и не човешка. А, сега това са едни фоторазкази, окото е субективен мерник, затова през моето субективно мерене а, Бих ви поканила да се преживеем заедно моя трим, което разбира се, вашия трим може да бъде съвсем друг, но се надявам да ви е вкусно, цветно и да ви даде повод да, да ви се доиска най-малкото да се върнете отново в Рим, защото аз по-впечатляващо по място на света не съм виждала. Искам само да добавя в рамките на на изложбата, която ще бъде, както вие споменахте, едва-три часа. Има едно много плътно, младо, красиво и надежно присъствие на едно много талантливо младо момиче, казва се Лея Тодорова. Тя ще пее със своя ангелоглас. Това е, това е гласище. Това, не е. това е феномен, за който те първа. Много ще слушаме и много ще и се радваме. Аз страшно много благодаря, че тя приеда да бъде част от, от атмосферата и от този празник. А, ето това пък ще бъде нейно, нейното лично откриване, откри, откритие а, по постъпките на Димитър Еленов, защото той а, през целия си живот развиваше, откриваше и утвърждаваше точно такива дарувания, каквито е Лея. И също така а, много бих искала да благодаря специално, ама много специално на Стефан Бакалски, който е моят ангел-хранител технически в предпечата и графичното оформление на фотографиите и едно огромно благодаря на Камен Алексиев за цялата подкрепа да можем да видим толкова много фотографии в една вечер. Димитров ден 26 октомври, само от 18 до 21 часа, една мимолетна изложба под заглавие Карпе Дием, олови посветена на Димитър Еленов с уникалния фотографски штрих на художничката Леда Паташева. Благодаря на Розита Еленова, съпругата на Димитър Еленов и на Леда за това, че бяха с нас.